його поемами, малюнками, у творах «Побратима» Забіла відчув життєву гірку правду, яка стосується не тільки одного автора, а цілого народу. І порівнюючи свої твори з Шевченковими, на запитання «Хто я?» відповідав поет гіркого кохання. З Любою не зустрічався, але кохання не минуло. Воно жило в ньому повсякденно, переливалося у вірші. В цьому він знаходив заспокоєння. Повернувшись додому після зустрічі з Шевченком у Качанівці, поет арішуче взявся за впорядкування збірника. Вставав рано з першим гомоном своїх хуторян, сідав на лавку біля столу і гусяче перо довго скрипіло по цупкому паперу. Час від часу, Переставав писати думав над назвою збірки, шукав епіграф, напружував пам'ять, залучав на допомогу всі здобуті в Московській та Ніжинській гімназіях знання. Перечитував вірші Шевченка і Пушкіна, байки Грибінки та Федра. Знову писав, і музик весь час був у пошуках. Йому хотілося і у заголовках бути таким же оригінальним, як і у своїх віршах. Він шукав слова, які більше за все підходили б до думок і почуттів своїх творів. Нарешті сподобалася одна назва – «Співи крізь сльози». Записав назву до рукописної збірки і відчув таке задоволення, наче побачився з Любою Білозерською. Над підзаголовком – Думав уже й тоді, коли переписав кілька примірників збірки. «Фантазія у віршах малоросійською мовою», – написав. Та одразу ж і закреслив. Що на серці, те й на язиці. А згодом на думку спав ще один підзаголовок, і його він написав на першій сторінці. «Горе з лихом». Мабуть, це те, що треба. На цьому й зупинився. Тепер він не буде відмовляти шанувальникам його віршів. Давайте ми всім. Хай читають, переписують. Один примірник збірки надіслав Терновському. Меценат заздалегідь домовився з друкарями надрукувати півсотню чи, може, й сотню примірників. Він чекав на рукопис. Хоча сам Забіла не вірив у видання книжки. Григорій Степанович доручив шукати видавця «Не божу Василю», – Забіла знав Василя ще з Ніжинської гімназії. У племінника теж була вдача мецената, а в іншому він не був схожий на свого дядька. Розумний, ридований, Василь Тарновський засуджував жорстоке ставлення свого дядька до кріпаків. Але він не наважувався порушувати стосунки з ним, бо мав стати спадкоємцем Качанівки». У Григорія Степановича своїх дітей не було. Після Ніжинської гімназії Василь навчався в Московському університеті. Його знання історії, літератури і мистецтва були незаперечні. Пристрасно любив історію і мистецтво України. Старанно збирав колекції української старовини. А втім не зурався і сучасного, бо розумів, що з часом – Усе, що з'являється нині, скоро розпорошиться, стане реліквією. Певне, якщо воно має якусь художню цінність. З Василем Тарновським Віктор зустрівся 29 червня 1843 року у селі Мойсівці у Тетяни Густавівни Волховської. У день Петра і Павла – 70 сліпа господиня Мойсівки давала традиційний бенкет на честь дня народження чоловіка. Запрошувалися танцюристи, артисти, музиканти. Близько 200 гостей з Полтавської, Чернігівської, Київської губернії та столиці з'їжджалися на свято. І всі були захоплені. У перший день бенкету до Мойсівки приїхав Євген Грибінка. Та ще й не сам, а з Тарасом Шевченком. Ім'я автора Кобзаря і Гайдамаків, талановитого художника, було відоме вже всій Україні. Воно стало символом правди й совісті українського народу.